Частина 2. Міркування комерції Кожен задум і в політиці деінде має свою ціну. Завжди питайте, яка вона і хто платитиме. Якщо не спитаєте, ті кому цей задум належить, занюхають вашу тишу, як болотні пантери занюхують кров, і ви нещуєтеся, як сплати цієї ціни почнуть очікувати від вас. І сплатити її вам, можливо, буде не до снаги. Квел Криста Сокольнича. Що я вже мала би знати. Том 2. Розділ 9. Пані Дабанове. Прошу вашої уваги. Аукціоністка делікатно постукала пальцем по бульбарсі безконтактного мікрофона, і звук удару прошурхотів склепінчастим простором над нашими головами, наче приглушений грім. Відповідно до традиції, вона була вбрана у своєрідний скафандр без шолома та рукавичок, але його обриси більше асоціювалися в мене з модними домами нового Пекіна, ніж із дослідницькими розкопками на Марсі. Її голос був. Солодкою, теплою кавою, присмаченою міцним ромом. Лот 77 з території Нижній Данан. Нещодавно розкопаний. 33-метровий стовп на основі техногліфи. Лазерне гравірування. Початкова пропозиція – 200 тисяч стазів. А я чимось так не думаю. Матіас Гент ковтнув трохи чаю ліниво позирнув просто за край клірингового балкона, де оберталося голографічно збільшене зображення артефакту. Не сьогодні, і не з цією, клятою, здоровезною тріщиною на другому гліфі. Ну, тут ніколи не вгадаєш. Невимушено озвався я. Хто його зна, що за ідіоти виштується в такому місці зайвими грішами? Ну, звісно, він трохи крутнувся у кріслі, наче оглядаючи ненадто щільний натовп потенційних покупців, розсіяний по балкону. Але я справді вважаю, що ця штука піде значно менше, ніж за 120. Як скажете? Я й кажу. На його точеному, білошкірому обличчі розквітла, а тоді згасла люб'язна усмішка. Він, як і більшість корпоративних топ менеджерів, був високий і неоригінально гарний із себе. Звісно, я вже помилявся. Вряди годи, ну а добре, здається, це до нас. Прибула їжа, принесена офіцантом, якому дісталася дешевша і гірша скроєна версія костюма аукціоністки. Зважаючи на обставини, він викликав наше замовлення з надзвичайною грацією. Ми обидва мовчки чекали, поки він ставив посуд а тоді з однаковою настороженістю провели його поглядом. «Не з ваших?» – запитав я. Наж ж ніяк!» – Генди сумнівом потицяв паличками у вміст таці бенто. «Знаєте, ви б могли обрати іншу кухню. Ну, тобто зараз війна, а ми за тисячу злишком кілометрів від найближчого океану. Ви справді вважаєте, що суші було такою вже доброю ідеєю?» «Я зі світу Гарлена. Це наша їжа». Ми обидва не зважали на те, що сушій бар був розташований просто посередині клірингового балкона і відкритий для снайпера на позиціях у будь-якій точці просторного аукціонного дому. На одній з таких позицій саме причаївся Ян Шнайдер, тримаючи лазерний карабін з куцим стволом і ковпачком для полум'я, і дивлячись у снайперскоп на обличчя матія Сагенда. Скільки ще чоловіків і жінок у цьому домі можуть так само дивитися на мене, я не знав. На голодисплеї над нашими головами ковзнули теплопомаранчеві цифри початкової ціни, і опустилися нижче 150 незважаючи на благальний тон акціоністки. Ген кивнув у її постатів. «Раз бачите, роз'їдання починається», – він заходився їсти. «То, може, перейдемо до справ?» «Ай, справді, я перекинув йому через стіл одну річ, здається, це ваше». Річ покотилася по столу, поки він не зупинив її вільною рукою. Він підняв її, затиснувши між двома гарно наманікюреними пальцями, і зацікавлено подивився на неї. «Ден?» – я кивнув. Що ви з нього витягнули? Небагато. Самі знаєте, віртуальним відстежувачем, налаштованим на вибух після активації, часу не лишається. Я знизав плечима. Перш ніж до нього дійшло що я не психохірург Мандрейк, він назвав ваше ім'я, але після всього практично повністю закрився. Серйозний засранець. Ген скептично поглянув на мене, але я закинув кортикальну пам'ять у нагрудну кишеню костюма, не сказавши більше нічого. Повільно проживав ще один шматочок Сашами. Ви справді мусили розстріляти їх усіх. Нарешті запитав він. Я знизав плечіма. У нас на півночі зараз заведено саме так. Може, ви не чули? Там війна. А, так. Він іначе вперше помітив мою форму. Та ви Клину. Цікаво знати, як, на вашу думку, відреагував Байзик Карера на звістку про ваші поїздки до Лендфола. Я знову знизав плечіма. Офіцери Клину користуються великою свободою. Може, пояснити це було б заскладно. Та я завжди можу сказати йому, що був під прикриттям ретельно виконував стратегічну ініціативу. «А це справді так?» «Ні, це суто особиста справа». «А якби я записав це і показав йому?» «Ну, якщо я під прикриттям, то хіба я не маю сказати вам щось таке, щоб підтримати це прикриття?» «Так ця розмова перетворилася б на подвійний обман, чи не так?» Настала пауза, протягом якої ми незворушно дивилися один на одного з різних боків столу, а тоді на обличчі менеджера Мандрейка знову поволі розпливлася усмішка. Ця трималася довше, і, як я подумав, була непотрібною. «Так», – пробурмотів він, – «це надзвичайно елегантно. Вітаю, лейтенант. Це настільки бездоганно, що я сам не знаю, чому вірити. Наскільки я розумію, ви можете працювати на клин?» «Так, можу». Я всміхнувся у відповідь. «Але знаєте що? Вам ніколи цим перейматися. Бо ті самі дані, які ви отримали вчора, перебувають у конфігурації заблокованого запуску в 50 точках потоку даних Лендфола, попередньо запрограмовані, на високоефективну доставку в усі корпоративні стяки картелю. А годинник цокає. У вас є близько місяця на роздуми. Після цього ж усі ваші великі конкуренти знатимуть те, що знаєте ви. І одна ділянка озбережжя стане схожою на бульвар приземлення в переддень Нового року. Тихо. Генді вголо залишався м'яким, але під його гречним тоном раптом стало добре чути сталь. Ми тут нічим не захищені. Якщо ви хочете вести справу з Мандрейк, вам доведеться трохи повчитися обережності. Прошу, більше жодної конкретики. Гаразд. Аби ми тільки розуміли одне одного. Думаємо розуміємо. Сподіваюся, що так. Я сам дозволив собі трохи суворіший тон. Ославши вчора ввечері бригаду головорізів, ви мене недооцінили. Більше так не робіть. Я б і не подумав. Це добре. Навіть не думайте про це, Генде. Бо те, що сталося з Деном і його друзяками вчора ввечері, і близько не дорівнюється до деяких неприємних подій, у яких я взяв участь на півночі за останні 18 місяців. Може, ви й думаєте, що війна зараз далеко, але якщо Мендрейк знову спробує образити мене чи моїх партнерів, вам так засунуть у сраку тривожний сигнал клину, що ви відчуєте в горлі смак власного лайна. Тепер ми розуміємо одне одного. Гент болісно скривився. Так, ви дуже яскраво донесли свою думку. Запевняю вас, спроби вести вас із гри більше не буде. Звісно, за умови, що ваші вимоги будуть розумними. Які комісійні ви хочете? 20 мільйонів доларів ООН. І не дивіться на мене так, Генде. Це навіть не одна десята відсотка від тієї суми, яку заробить на цьому мандрейк, якщо ми впораємося. Вгорі на голограмі пропонована ціна неначе застигла на 109, і тепер аукціоністка потихенько обережно її підіймала. Хм, думаю, чи Генд поживав і проковтнув їжу. Після платою? Ні, одразу на депозит в одному з банків Латі City. Однобічний переказ, стандартний термін оборотності 7 годин. Коди рахунку? Я дам вам згодом. Дуже самовпевнено, лейтенанте. Вважаєте це страхуванням. Не те, щоб я вам не довіряв, Генде. Але мені буде радісніше знати, що ви вже здійснили платіж. Таком Мандрейк не буде резону намахати мене опісля. Ви нічого з цього не матимете. Менеджер Мандрейк хижу посміхнувся. Довіра річ двостороння, лейтенанте. Чому ми маємо платити вам до завершення проекту? Крім того, що інакше я встану і піду з цього столу, а ви... Пустите найбільшу знахідку в галузі досліджень і розробок в історії протекторату? Я замовкнув на мить, щоб це засвоїлось, а тоді дав йому розслабитися. Що ж, погляньмо на це так? За умовами директиви про надзвичайні повноваження, я не можу отримати доступ до грошей звідси до кінця війни. Отже, ваші гроші пішли, але в мене їх теж немає. Щоб мені заплатити, я маю бути в Латімері. Ось ваша гарантія. Ви ще й на Латімер хочете? Ген звів брову. 20 мільйонів доларів ООН і виїзд із планети? Не допіть, Генде. Чого ви очікували? Гадаєте, я хочу сидіти на місці і чекати, коли ж кемпі нарешті вирішать, що час домовлятися, не битися? Я не маю такого терпіння. Отже, менеджер Змандрейк поклав свої палички на стіл і склав руки пірамідкою на столі. Подивимося, чи правильно я це зрозумів. Ми зараз платимо вам 20 мільйонів доларів ООН. Це не підлягає обговоренню. Я в очікуванні подивився на нього. Правильно? Не турбуйтеся. Якщо вас понесе не туди, я вас зупиню. Знову слабка, скоро минуще усмішка. Дякую. Далі, після успішного завершення цього проекту, ми зобов'язані переправити вас і, вочевидь, ваших партнерів голко китком на латімер. Це всі ваші вимоги? Плюс переливання. Ген дивно на мене глянув. Я подумав, що він не звик до такого перебігу своїх перемовин. Плюс переливання. Може, я маю знати якісь подробиці? Я знизав плечіма. ясна річ... Добірні, але подробиці можна обговорити згодом. Вони не кончі мають бути індивідуальними. Безперечно, щось першокласне, але готова продукція цілком підійде. О, добре. Я відчув, як здіймається усмішка, лоскочучи мені всередині живіт. Я випустив її на поверхню. Та нова згенде. вам, Амблінді станеться вигідна покупка, і ви це знаєте. Ви так кажете. Але це не так просто, лейтенанти. Ми перевірили реєстр артефактів Лендфула за останні п'ять років, і там немає сліду чогось схожого на об'єкт, про який ви кажете. Він розвів руками. жодних доказів. Можете зрозуміти моє становище. Так, можу. Десь за дві хвилини ви впустите найбільшу археологічну знахідку за останні 500 років, і це станеться тому, що про неї нічого немає у ваших матеріалах. Генде, якщо ваша позиція така, то я звернувся не до тих людей. Ви маєте на увазі, що ця знахідка лишилася незареєстрованою, хоча це пряме порушення Хартії. Я маю на увазі, що це не має значення. Я маю на увазі, що те, що ми вам надіслали, видавалося досить реальним, щоб чи то ви, чи то ваш ручний шаї, менш ніж за півгодини, надав дозвіл на повноцінну міську атаку команди. Можливо, файли стерли, можливо, зіпсували або вкрали. Чому я взагалі про це розвожуся? Ви нам заплатите чи підете? Тиша. Він тримався непогано. Я все ніяк не міг зрозуміти, в який бік він стрибне. Він не продемонстрував мені жодної справжньої емоції, Відколи ми сіли за стіл. Я зачекав. Він відкинувся назад і змахнув щось невидиме з коліна. Боюся, мені для цього потрібно буде проконсультуватися з колегами. Я не маю права підписуватися на операції такого масштабу, так мало знаючи наперед. Навіть для дозволу на гілку кидок це знадобиться. Фігня! Я зберігав привітність. Але давайте проконсультуйтеся. Я можу дати вам півгодини. Півгодини. Страх. він ледве промайнув у примружених куточках гендових очей. Але такий існував, і я відчув, як слідом за усмішкою з мого шлунку здіймається почуття задоволення, оскаженіли майже за два роки притлумлюваного гніву. Попався сранцю. А тож, 30 хвилин. Я нікуди не подінувся. Як я чув, у цьому закладі непоганий сорбет зі смаком зеленого чаю. Ви жартуєте. Я дозволив собі нотку дикості в голосі. Та ні, я серйозно. Я вас попереджав. Не недооцінюйте мене більше генде. Або ви протягом 30 хвилин повідомляєте про рішення, або я виходжу звідси та йду на перемовини з кимось іншим. Можливо, я навіть залишу вам рахунок». Він роздратовано сіпнув головою. «І до кого ви підете?» «До сатакарнею?» «До ОПКН?» Я змахнув паличками. «Хто знає? «Та я б сими не переймався. Я щось вигадую. Ви ж тим часом будете заклопотані. Намагатиметеся пояснити керівній раді, як могли впустити це з рук. Хіба ні?» зітхнув і підвівся зблиснув на мене нещирою усмішкою. Чудово, я скоро повернуся. Але вам, лейтенант Ковач, потрібно трохи повчитися мистецтва ведення перемовин. Можливо, я вже казав, що дуже багато часу провів на півночі. Він пішов геть між потенційних покупців на балконі, а я, дивлячись йому вслід, не зміг стримати легкого дрожу. Якщо мені мали знести обличчя лазером, то це цілком могло статися тепер. Я сильно покладався на інтуїтивне припущення, в усім, то має... Від керівної ради дозвіл робити практично все, що заманеться. Мандрейк був аналогом клину карери в комерційному світі. І неможливо було не припустити, що там застосовують аналогічний підхід до свободи дій на рівні керівництва. Правду кажучи, передова організація просто не могла працювати інакше. Нічого не очікуйте і будьте до цього готові. Як і було прийнято в корпусі, на перший погляд залишався відчуженим і розосередженим. Але під цим фасадом відчував, як мій розум, Гризи деталі ситуації, наче пастюк. 20 мільйонів – це небагато для корпорації за такого гарантованого результату, як той, що я обіцяв мандрейк. Але ще варто було сподіватися, що я напередодні ввечері чинив достатньо колотнечу, щоб компанії стало трохи лячно знову зважитися привласнити товари, не заплативши. Я перегнув палку. Але все це неодмінно мало забезпечити бажані результати. їм було варто нам заплатити. Геш таке ще. У мене засіпалося обличчя. Якщо моя хвилена інтуїція посланця помилялася, якщо топи Мандрейк ходили на коротших повістях, ніж я думав, і якщо Гент не зможе одержати дозвіл на співпрацю, то він міг просто зважитися все ж таки спробувати взяти бажане силоміць, розпочавши з моєї загибелі з подальшим перечохленням у допитовий конструкт. І якщо гіпотетичні снайпери Мандрей уколушкають мене зараз, то Шнайдеру й Вардані залишиться хіба що відступитися та сховатися. Нічого не очікуйте і. І довго ховатися від такої людини, як Гент, вони не зможуть. Нічого. Спокій посланця ставав на санкції 4 дефіцитним товаром. Ця срана війна. І тоді з'явився Матіас Гент. Він повертався, прикляючи в Юрбі, з легкою смішкою на вустах і такою рішучістю в ході, наче рекламував свій товар. У нього над головою крутився на голограмі марсіянський стовп, тим часом як помаранчеві цифри різко зупинились, а тоді стали червоними, як артеріальна кров. Це були барви кінця. 123 700 стазів. Продано.